Тетянка, смарката засранка, але то, як сердився за щось, і то вельми. Коли Соломів перше почула тетянчини жаління, «А мене ваш Юрчик недобре називає, ой, встидно й сказати!» Нахилилася до вух малої щось їй сказала. Тоді тетянка до брата, «А знаєш, знаєш, як я буду тебе?» З -з -з «Звати? І як? Юрчик на Не скажу. Спробуй назвати». Братик таки назвав з чистої цікавості. і отримав зовсім не страшне юрчик морзунчик. Віра раз якось згадала про їхню ніч перед тим, як чоловік до війська пішов якою вона душною от спраїх їхніх тіл була, та ніч, якою солодкою, як любилися і не могли не любитися. З сороміцькими подробицями згадувала і враз із очима Соломійчинами зустрілася. Соломія, Соломія дивилася так, як на неї, Дивилася рис цієї ночі. і очі сині-сині, небесні, жовтіли на люту. На тому люту, яким злітали аж до неба, У блакитну, як і вони, глибочинь і безодню. Та там їх опікало, може, сонце, а може та безодня очі жовтіли і мали когось поглинути, спалити. Навіть віру, вірку безмежно щасливу у своєму споменні. Глибині очей росла квітка гіркоти, о той пекучий лісовий гірчак, якого ліпше не торкатися оголеним тілом. Квітка росла і пропікала, Ще не торкнувшись. Вірка то відчула І відсахнулася, Замовкла. Очі її розширилися І стали Повнитися слізьми. «Прости!» Прошепотіла вона. Схопила Руки Соломіні У свої І стала жагуче цілувати. Саме жагуче Торкаючись пучків і зап'ястя кожною клітинкою губ, цілувала і плакала, а тоді підвела очі. Мука Соломії була більшою, та вона знала, та ті миті страшенно злякалася, бо очі подруги були геть невидющими, зрячими, широко розплющеними і геть неведущими. Білки викочувалися з орбіт, здавалося, з власного тіла отот -от випаде вся соломія. Вірка схопила соломію за плечі, струсунула, закричала, «Сестронько, що з тобою?» Соломія опустилася на долівку, не впала, а саме опустилася. Повільно Мов би тіло ващало на очах. Вона щось шептала. Нагнувшись, Вірка почула. Я теж так його проводжала. І Віра не стала питати, кого. Вона рада була, що Соломія живе, що все минулося, принесла води, і порснула на лице. Обцілувала його, стала розтирати скроні. Соломія розплющила очі знову касині, хоч і трохи каламутні. «Я слабачка», — сказала вона. «Яка ж я слабачка?» «Прости, Віруню. «Нічого, нічого», — сказала Віра. «Зараз ми ще й по сто грам дёрнемо». Ти мене двічі спасла, сказала Соломія. Віра, двічі, не двічі рахувати не будемо, а раз жива, то ще мені послужиш. Як то, Соломія? Увози мене запрягатимеш, чи що, а мов плуга? Де ж таку цяцю та плуга? посміхнулася вірка. То в що? Нянькою послужиш. «Нянькою, я і так люблю з твоїми квіточками гратися. З ляльонькою, Танькою, Юрчиком, Мурчиком, бачиш?» Віра дивилася якось незвично. Щось приховувала у своєму погляді, Ніби краденим він був. Це в когось невідомого позиченим. «Ну, Віруню, у силові раптом...» чогось дух забило, щось не зна, не хотіла почути і боялася. Чого б то? Їй стало млосно, майже як перед тим. А Віра сомрамлива так, дітей своїх до тебе приведу завтра. Ну, ніби в тебе побути, бо ж у мене свекруха і свекор, і та я вирва, варочка їхня, Зі штирма очима, що по кутках зернятове визбирують, І зачисько, як помило. Соломія не могла втропати, до чого те? Що значить ніби побути? Ну, віра й пояснила, губу закушуючи. Є у неї любчик. Ну, є, є, а чого так зириш? То ти, праведниця, що жде з-за моря погоди і вітру на лопаті, а я проста жінка. Юрка до віку пам'ятатиму, і дітям про нього розказую і розказуватиму. Мо коли й на могилі побуваю, якщо вона десь є, а тут річ особлива. Ромко пили оком на мене запав. Ну, зустрічаємось, зустрічаємось, і чи я втім вина. Який-то, Ромко, хутірський? Ну, пилипа, що по тамтий бік шосейки живуть. Так він сморчок з усім. хе, -хе сморчок. Плечись, каво, руки як дві. Городники, примітка. Городник – дерев'яна лопата для скопування землі. Ну, інструмента має файного. До війська скоро мають забрати, каже, в ліс кличуть. Тільки він на друге військо настроївся. А тепер-ка, бач, на сім літ кажуть-беруть, бо ж повибивали солдатів на війні війниці, той хоче нагулятися. Я би так. А як же ж, не змогла б. Того й прошу дітей поглядіти, а не з собою кличу. Бо Вромки товариш є з хутора, що за мережкою, митько оборечею, хоч познайомлю. З тих, що на лаком куласі, не для того, мого гладишка той мед. Єдин раз ти мене юрчик, мій попругою сперезав по дупиці дурній. Примітка попруга, пасок. А треба було би більше. Мої не дуріло би тепер, якби ж то він живий був. Соломіє кілька разів. І Юрка з Тетянкою гляділа, і ніби й не засуджувала подругу, тільки якась щілинка між ними пролягла, маленька і непомітна, та відчутна. На дотик мізинця, та, мов би, в той мізинець кіпку загнала. Це мала право засуджувати Вірку, думала Руфинку Раїску має, а Вірку – ні. Та щось у ній не сприймало цих думок цього неїного самовласного оправдання подруги. Нічні прокидання росли, більшали. Мокрила подушка от сліз і поту, що за сльози гірші. Росло й бажання мати дитину не було в їхнім роду безплідних, то чого б то їй не мати донечку? Тільки від кого? Просто так від будь-кого вона не хотіла. Вибрати з тих, котрі до неї липли, а то й сваталися, і в любові клялися, не могла. Бо не прихилялася душа, скиглила, квилила, і дедалі дужче. Та чогось ждала. А чого? Просила ночами прощення за цей думки І в Петра, і в Павла, І в світ ту цілого, що натомлений спав. А що далі? – питала себе. І думала, що самій самотиною Певно доведеться звікувати. Зігріваючись пам'яттю, про трудну свою любов, і чого-то в їхній семні так. Мама казала, звикла я вже до тата твого. Тато любив маму всеньке життя, та мою чи гіркоту. Чи зазнав любові Тарас, не знала. Мой справді любив її одну, зовсім не любов'ю брата. Василько мав таку гірку і трудну, що й з правдешньою гірчицею не зрівняєш. Вернувся через рік і пару місяців після того, як Руфина Раїса вдруге поїхала. Коротко сказав, тепер нема чого там робити. Бо й Рубка вибралася до столиці, а до Москви не кортіло, не стрималася Соломія. Він зиркнув болісно, і Соломія пошкодувала, що вирвалась у неї та колючка. Прости, сказала. Тоді він.